Naiak haundiak ziren 2007ko urtean merkatu zarra era berritzeko beharra mahigaineratu zenean urte luzeetan kontzertuetarako baliatzen zelarik ere zaharkitua geratu eta egitura kolokantzelako 2002 Zazpigarren urteazieran segurtasun arrazoien gatik itxe egin behar izan zuten arte. Orduz genoztik, endaiak ez du kontzertutarako aretoa proposik. 2006 Zazpiko proiektuari berri zeldu eta iribarneko bizia berpiztuko duen kulturgune eta kontzertuetarako auditorioa egiten hasi orduko proiektuaren aurrekondua batera murriztu da. Oposiziotik argi dute, ez dela herriak behar duena, Michel Berra. Aipatzen dute 2008 Zazpian egin zela E, proiektu bat e, sortzi milioitan eta gira bi milioita bost edo horren gira bentsatzen nugu badela neuri erdi bat hartzen den bidea da piskat, guretzat piskat motza eta erriana berriz dinamizatu eta berda sala egokibat egin iduretzen zaigu sala mugatu bat izanen dela hori da domaia eta geno erraten duguna hor er, berriz egiten dela sala e, e, erakusketak egiteko bai, baina bat ditugu baditu guen daian bai eta soko burun eta baietan mediatekan guk nahi ginoke piskat bai musika e, e, eta konzertuak eta ongi egitea. Merkatu zahar Zaharberriak izango duen erabilera ere ez da baidan da, elkarte ideki ez eta zein baldintzetan emango den, baina endai abiltzeneko hauza bezordea, iker argi utzi nahi izan du, hori ondoren iritsiko dela, orain konzertu gunea nolakoan nahi den eta zertarako emango duen zehaz du behar delako. Garrantzi txuena etzen baita espada erabilleras uh, aritzera nahi zeta importante den, baina garrantzi txuena zen. Aktatzea azkenean, uh, Zarkatu Zarra eraberrituko dela, eta eraberritze horretan kalitate akustikoa eta fonikoa obetu eginen dela. Eta hori horrela baldin bada esan nahi du denetariko kontzertuak egiten alko direla. Eta orduan, erabilerari buruz gehiago esango nuke naikeri edo erabaki baten baten ondoren izanen dela.